buonasera e buon ascolto entropia massima torna ancora tra voi questa sera un appuntamento che sappiamo molto gradito le interviste alle donne del passato eh, oggi abbiamo come protagonista Enheduanna, la grande sacerdotessa sumera abbiamo eh, le eh, due compagne che faranno rivivere appunto eh, questa grande donna di un lontano passato Esistono molti linguaggi, differenti metodologie, la possibilità di molte verità che possono emergere anche dopo un sogno. Siamo davanti alla bellezza delle narrazioni mitologiche o a quelle dei modelli matematici e delle dimostrazioni scientifiche. Con il tempo sento sempre più l'esigenza di mostrare, piuttosto che dimostrare, attraverso un linguaggio poetico e visionario che scaturisce dal cuore, e dal mio immaginario femminile archetipo, dettato dai legami e dalle connessioni con le nostre antenate. Mi appresto allora a narrarvi una nuova storia, un nuovo avvenimento di tempi remoti. Siamo intorno al 2003, prima dell'era comune, Desideravo con tutta me stessa, con il mio corpo di moderna dea dormiente, poter rifare quei sogni e avere quelle visioni, perché questo mi avrebbe permesso di riconnettermi con la dimensione sottile di una grande gioia nell'incontro di un nuovo svelamento. Mi trovo a Ur, la città-stato, centro della civiltà sumerica, fiorita lungo le rive dell'Eufrate, non lontano dalla confluenza con il fiume Tigri. Nel Tempio del Dio Luna Nanna, nel Gipar, la residenza della grande sacerdotessa della Dea Inanna. Aspetto. L'attesa è senza tempo. Eccola, arriva. Le sue, le sue lunghe vesti rosse, con le balze, la modellano nella sua originale bellezza. I suoi lunghi capelli neri, raccolti nelle trecce. Un passo solenne, di grande sacerdotessa. Sono le prime luci dell'alba, siamo sole, mi avvicino, la omaggio. Non posso stendere le mie mani dal puro letto sacro, non posso svelare i sogni di Nigal a nessuno. Tutto intorno un giardino armonioso, il canto degli uccelli ci avvolgono di amore immenso. Io sono venuta dal sogno per incontrarti, Enedwanna, in grande sacerdotessa e poetessa della Dea Inanna. Sono Dan del Serpente Arcobaleno, e le tue poesie, i tuoi versi antichi, mi hanno condotta a te. Tu mi hai chiamato ed io ti ascolto, antica madre della poesia scritta. Salve a te, Dan. Non indossi le vesti degli antichi, non indossi le vesti delle antenate di Samarra, Tu non porti lunghi capelli sciolti fino ai piedi e non ti appresti a danze estatiche, ma nel tuo nome appare il serpente e tieni in mano un bastone con il simbolo della mia signora Inanna dal cuore immenso e al collo hai la dea di Cucuteni, la dea serpente. Sei la benvenuta e benedetta in questo luogo sacro. Io sono Eneduanna, la vera signora di Nanna, moglie di Nanna, figlia di Sargon di Akkad, re di tutto. nel tempio di nanna. Questo è quello che ho fatto incidere nel disco di alabastro, nel quale presiedo un rituale di libagione nel mio Gipar. So chi sei. Tuo padre Sargon ti ha nominato grande sacerdotessa del dio Luna Nanna, ma tu, somma poetessa, hai innalzato la dea Nanna grazie ai tuoi versi, i primi scritti, prima di Saffo, prima dell'epica di Gilmanesh. Noi donne oltraggiose e coraggiose e indomite abbiamo letto i tuoi versi. Tu ci insegni, dopo secoli, cosa vuol dire avere la responsabilità di un potere personale, spirituale e immaginifico. La scoperta del tuo disco... E materiale concreto di quello che una donna può essere, penso che la tua poesia, gli inni alla Dea Inanna, e siano una protesta per l'intrusione dei re nel potere religioso che sappiamo essere stato molto prima di te nelle mani delle donne, sacerdotesse, senza bisogno di investitura alcuna ad opera degli uomini re. Sai, divina poeta, per citarti, combattere il mio gioco e molte di noi, la mie, le mie sorelle di girotondi moderni e di antiche danze a spirale, sono quelle donne guerriere come una sola linea che procedono dal fiume e lavorano insieme, le molte devote che sono state bruciate dall'amore per te, come mattoni cotti al sole, divenendo così materia resistente di costruzioni durature nel tempo». Grazie, Dan, per le mie parole che si rinnovano nelle tue, prendono forza e definiscono la nostra essenza di donne, connesse in dimensioni che vanno oltre lo spazio, il tempo, il visibile e le soglie. Una mia collega moderna irachena, Amah Al-Juburi, nel 1967 ha scritto di me «Lei era il gioiello di Sargon, ora è sacerdotezza della frammentazione». Urlate e non dimenticate, monumenti maledetti che il cuore di Neduanna era tra il più grande della scrittura di questi tiranni. Non posso che essere orgogliosa di queste donne dei miei territori, che rifacendosi a figure come la mia dea inanna dal cuore immenso e a Lilith, riflettono sull'essenza di essere donne, come feci io ai miei tempi. Sostiene Rita El-Kayat, scrittrice marocchina candidata al premio Nobel nel 2008, In questi ultimi anni si è affermato che la condizione femminile è in genere difficile. Io ho voluto rettificare questa posizione. Essere donna può essere piacevole. Le donne sono belle, ridono e scherzano. Raccontano e si raccontano, cantano e danzano. Si vestono di colori sgargianti e di molteplici riflessi cangianti. Amano i gioielli e sanno indossarli. La loro ricerca del piacere è già di per sé una forma di bellezza. Sono donne che saltano la possibilità di un metodo per la promozione dell'io creativo, alla ricerca di una continua evoluzione e della emancipazione femminile, come nell'immagine della spirale, senza un principio e una fine, in divenire continuo. I miei inni, i miei versi, spiccano per una caratteristica, nel mio tempo ancora sconosciuta, l'utilizzo della parola io, della prima persona, Io sono una donna che ha preso la parola in onore e omaggiando un'altra donna, una dea, inanna, così terrena oltre che divina, immanente. Spiego, attraverso la mia poesia, la difficoltà e anche la pena delle pratiche legate alla professione del culto di inanna. Il mio testo sacro, per 500 anni, sarà usato come esempio per l'insegnamento dell'arte dello scriba. Ed è anche per questa continua ripetizione che i miei tre poemi, In Inna Sagura, Nimensararra e In la signora dal gran cuore, l'esaltazione di Inanna e la dea dai poteri eccezionali, sono arrivati salvi a voi donne del mondo nuovo, prossimo ormai alla nuova era. Cara Eneduana, la scoperta e la riunione dei frammenti del disco E la scoperta dei tuoi testi sono un esempio per tutte noi, ma anche un lascito chiaro e incontrovertibile delle tue molteplici capacità e della tua responsabilità di principessa, sacerdotessa e poetessa sublime, in un mondo non certo facile, dove secondo alcune ricerche stava avvenendo un passaggio, come lo ha definito Rian Esler, dalla società del piacere alla società della dominanza e quella del dolore. Un nuovo ordine simbolico, quello della spada. Onda rosso 87,9 in FM, eh, questa è entropia massima. Facciamo adesso una pausa musicale. Ape regina, Marlene Kunz. Come hai fatto per resistere, visto che hai governato per quasi 50 anni? Quando sono stata insediata come grande sacerdotessa, mio padre Sargon aveva già riunito tutte le città-stato della Mesopotamia, precedentemente in guerra tra loro. Fu la prima riunificazione delle città meridionali sotto un'unica organizzazione amministrativa, la città settentrionale di Akkad. Tuttavia ci furono sempre rivolte e la spada era molto usata a quel tempo. L'antico ordine che da Iarmo, Samarra e Alaf durava da millenni, in cui le madri e le dee occupavano il centro e l'agricoltura, muoveva i primi passi, ancora resisteva. Mio padre, narra la leggenda, era il figlio di una sacerdotessa e quando crebbe rivendicò il favore della dea Ishtar, come sai il nome semitico della dea Inanna. Tutti i re del primo periodo dinastico, non potendo fare diversamente per essere legittimati il loro potere, si autodefinivano sposi di una divinità femminile, in questo caso della Dea Enanna. Attraverso di lei mantenevano il potere, indicando così di essere ancora in una fase di passaggio, anche se di lì a poco le cose sarebbero cambiate. Il mio ruolo e il potere connesso al titolo già non veniva più dalla Dea, ma da mio padre. Io, la grande sacerdotessa Io, e Enedwanna Sono stata rimossa con la forza dal mio incarico E fui imbandita dal tempo di Nanna a Ur Nei miei sacri quartieri Ho sollevato la cesta rituale Io ho cantato il grido di gioia Ma quell'uomo mi ha gettata tra i monti Lui, Lugalan, divorando la mia vita Ha rovinato quel luogo sacro E impose nuovi rituali Perché non temeva il grande uomo An Io mi rifiutai lui mi allontanò dai miei luoghi sacri, dove cantavo inni alla eminente regina, guardiana della stanza del trono. Profondamente sdegnata dell'affronto, gridai alla mia dea, pregai nel buio della notte, lei, unico mio conforto, e la mia unica speranza di soccorso e di giustizia. Come vedi, cara d'Anna, era il potere maschile che avanzava, con le armi, profanando i recinti sacri dei templi di Anna e di Nanna. Lei, regina del cielo e della terra, intervenne e io tornai nel luogo che mi spettava e restai per molti, moltissimi anni ancora. Io come sacerdotessa ero la sposa del Dio Luna Nanna, ma avevo un grande vantaggio su tante altre, la mia poesia. Non ho smarrito mai la voce e sono rimasta ferma nelle mie idee e nelle mie convinzioni. Ho usato i miei versi, maturati nelle mie più intime percezioni dell'immaginazione. donando una nuova luce e compostezza alla dea inanna, elevandola sulle altre divinità maschili che stavano ovunque, prendendo una forma che non corrispondeva più alle visioni dell'antica religione neolitica. Intuivo che l'emozione e le immagini avevano un peso reale sulla psiche umana. Volevo mantenere, attraverso la scrittura, la potenza di una dea non domata dall'ordine sociale, capace di rovesciare la testa, di essere simbolo di trasformazione e di cambiamento una dea che sfida le strutture e che sa anche impugnare la spada una dea immanente nella natura l'antica dea uccello che come primo serpente esce dalla montagna luce e ombra insieme perché non c'è separatezza nell'essere dea e quindi nell'essere donna che cavalca il potere come il fuoco rosso che persuade con, le sue, con la sua impudenza figlia più antica della luna, che hai distrutto e bi. O Vergine in che tu sia lodata, e lode sia Annisabba, Dea della scrittura. Signora dal cuore immenso, regina che brama battaglia. Gioia degli Annuna, figlia più antica della luna. Suprema su tutte le terre, tu sovrasti grandi sovrani. Regina di rare imprese, lei raccoglie me, Da cielo e terra, superando il grande Anna. Anna è ignaro del suo pianto, mai si oppone al suo comando. Lei è mutevole e nascosta, lei completa e contempla i grandi me. Rende perfetti i poteri consacrati, lei la più importante degli dèi. Tira con le sue mani la corda da naso, lei è una morsa di legno. Pizzica gli dèi, terrore oscillante avvolge la montagna. Colpisce silenziosa la strada, lei urla, e gli dèi iniziano a tremare. Lei infuria, e gli annuna tremano, si rannicchiano come una canna, canna piegata, di fronte al suo surruggente dum-dum. Afferrano braccia e gambe, e si nascondono senza inanna. Ann è titubante, enil non può stabilire i destini. Inanna, leonessa, accovacciata in un bosco di canne, si lancia per squarciare l'impavido. Gatto selvatico di montagna, vagando per le strade, mostra le zanne umide di grigna i denti. Regina, toro selvaggio, signora della forza, audacemente forte, nessuno osa allontanarsi. Ann, scosso dalla paura, trema davanti alla tua casa. Solo quando ti siedi nel suo dominio, La sua pelle non brucia e lui dice: i riti reali dei re, i, I riti, riti divini degli dei, porgono nelle tue mani. Senza di te nessun fato è stabilito, senza di te non giunge alcun profondo consiglio. Distruggere, costruire, sollevare, trasformare un uomo in una donna, una donna in un uomo, insegnare, vigilare, scoprire luoghi sacri. La parola di rifiuto, la parola di liberazione. Unire, preparare contese tra amanti, prendersi cura, essere negligente, incoronare, dare il trono, garantire i culti, scherzare, provocare risate, oscurare la luce, chiamare i serpenti dal deserto. Rendere liberi, sono cose tue, Inanna, signora dal cuore immenso. Regina che brama battaglia, dogli... Gioia degli Annuna, figlia più antica della luna, suprema su tutte le terre. Sia lode alla mia signora avvolta dalla bellezza, sia lode a nanna Facciamo una seconda pausa sempre da Onda Rossa e questa è il titolo di questa canzone è di Magda e lei è una macchina di danza. <sussurra> Buonasera, l'ultimo passaggio che abbiamo letto è la prima poesia scritta eh... Info, eh, da Enedwan nel 2300 prima dell'era comune ed è stata, sono state ritrovate delle tavolette che poi sono state utilizzate per molto tempo come la stessa Enedwan ci ha raccontato questa è una figura eh, non inventata ma reale e abbiamo appunto le prove eh, abbiamo questo disco in calcare che è stato ritrovato nel 1925 eh, da Leonard Volley e che riporta proprio la frase che dice Neduanna, io sono, e Neduanna, la vera signora di Nanna, moglie di Nanna, figlia di Sargon, re di tutto, e nel tempio di Nanna. Quindi mh, abbiamo riportato in maniera eh, poetica e in prosa eh, quello un'esperienza eh, che però è, è reale e concreta, gli scritti, quelli che vi abbiamo narrato da ultimo, Sono poesie prima di Saffo e prima dell'epica di Gilmanesh. Ecco, ri ri ribadiamo che appunto è il primo testo poetico della storia dell'umanità, a quello che si sa. Sì, e sarebbe molto bello, lo dico spesso quando scrivo nelle interviste, che tutte le bambine del mondo sapessero che La prima poeta, la prima poetessa è una donna, quindi avevamo veramente un ruolo importante. In questo caso Enedouane eh, aveva un triplice ruolo perché era principessa, sacerdotessa e poetessa e ha utilizzato questi tre poteri per rimanere, eh, diciamo... al suo posto, rivendicando il suo posto e anche rivendicando un tipo di poesia eh, completamente eh, nuova e anche moderna. Dai, da quello che vi abbiamo raccontato si capisce, è per questo che abbiamo fatto il raffronto fra le poetesse della sua area e lei, poetessa, la prima poetessa. Bene, come vogliamo proseguire questa trasmissione? Sì, allora, eh, vorrei, vorrei eh, chiamare in mio aiuto eh, Alessand Alessandro Bracciali che è insieme alla Morena eh, Luciani eh, i, i protagonisti, se, se vogliamo, i, i eh, progettisti della, de, del secondo convegno di internazione di cultura indigene e di pace. che si terrà, appunto, lo abbiamo già detto in trasmissione, il 26, il 27 e il 28 aprile a Torino. Parleremo delle, sempre delle società matrifocali, matriarcali e di una uh, diversa uh, modalità uh, di uh, educare alla um, partnership E quindi io ho invitato Alessandro, che vive a Roma, E a parlare, a raccontarci come è nato il progetto e di che cosa parleremo quest'anno a Torino. Sì, come associazione Laima, Associazione Culturale Laima, di cui faccio parte, eh, stiamo organizzando dal 26 al 28 aprile il convegno Cultura Indigene di Pace Rieducarsi alla Partnership. Una brevissima premessa a proposito dell'associazione, appunto che sta organizzando. tale iniziativa a proposito di, come dire, potere, ruolo della donna un po' recuperato dalla storia, diciamo, che l'Associazione Laima la nasce eh, qualche anno fa come tributo all'archeologa Maria Gimbutas, che fu una delle prime studiose, insomma, storiche archeologhe, ehm, in qualche modo a stracciare il velo Della storia, quindi a recuperare un vissuto e a rinarrarci eh, attraverso insomma, il suo lavoro davvero immenso, eh, la storia della donna, quindi la storia della società, quindi la storia del rapporto uomo-donna eh, così come verosimilmente è stato e non come probabilmente c'è stato in qualche modo tramandato. Comunque, allora. Eh, il convegno cultura indigene di pace appunto rieducarsi alla partnership nasce dal desiderio e dall'esigenza proprio di creare uno spazio mh, dove poter immaginare un modello culturale diverso dall'attuale incentrato non sul dominio la prevaricazione e la gerarchia ma mh, poter immaginare una società dove eh, sia valorizzata e sia mh, La, sia possibile nutrire sentimenti come il rispetto reciproco, eh, valori come la mutualità e dove viga sostanzialmente una non violenza. Lo spunto appunto eh, sia per il convegno di quest'anno sia per il convegno organizzato l'anno scorso che si chiamava cultura indigene di pace, uomini e donne oltre il conflitto, è nato proprio dalla conoscenza e e dall'approfondimento della conoscenza di queste società indigene di pace per lo più, per lo più matriarcali mh, che ancora esistono numerose sulla terra mh, in queste società infatti noi possiamo osservare come mh, non ci sia violenza sulle donne, gli i bambini o le bambine come, ma come non sia neanche immaginabile questo tipo di violenza così per come sono strutturate le relazioni umane relazioni umane appunto che non sono mai gerarchiche ma libere e sempre improntate alla libertà mh, personale quindi lontane da forme di possesso o di, di dipendenza che purtroppo sono caratteristiche che mh, caratterizzano spesso pesantemente le relazioni interpersonali della società attuale Eh, culture quindi che rappresentano un modello sociale dove è forte il senso di comunità, dove è forte il senso di, di appartenenza, dove il come dire, la cellula fondante proprio mh, sociale e culturale è l'idea di cooperazione, quindi l'idea di partnership. Eh, tutto questo nasce anche un po'. Anche un po' molto dal dalla critica e dal desiderio di in qualche modo andare oltre il paradigma culturale in cui viviamo attualmente, insomma, il nostro modello assolutamente mh, patriarcale, insomma, dove ci sono dei ruoli uomo-donna molto cristallizzati, molto rigidi e dove la donna ha un ruolo purtroppo mh, diciamo, di, di subordinazione e eh, un modello attuale che sembra contrastare con ogni mezzo ogni possibilità di differenza ogni espressione della propria individualità e quindi come dire vedere eh, osservare, entrare in contatto con società che eh, hanno valori diversi in qualche modo no, che portano non alla conflittualità ma alla ma la mutualità eh, ci fa desiderare anche di mh, di cercare noi di costruire in qualche modo un ponte che possa in, avvicinarci in qualche modo a, a questo tipo di, di, di relazioni mm. Un aspetto importante appunto all'inizio citavo l'archeologa Maria Gimbutas mh, che con il suo lavoro insieme a decine e decine di altre studiose fra le quali Rian Eisler che tra l'altro sarà in videoconferenza al convegno, con il loro lavoro ci hanno dimostrato come mh, è esistito un tempo in cui Come dire, l'organizzazione sociale non era mh, basata sulla gerarchizzazione, dove il potere non veniva utilizzato per uh, distruggere, no? quindi per prevaricare, per uh, sopraffare, ma era un potere come dire, mh, per nutrire, per, uh, per curare. E, mh, e quindi, partendo da questo presupposto, eh, con l'aiuto di ospiti nazionali e, inter e internazionali all'interno del, del convegno,. Eh, Parleremo e discuteremo i temi, eh, ad esempio, dell'educazione infantile, quindi quali fiabe quali archetipi possiamo mh, donare ai nostri bambini e alle nostre bambine per evitare di, come dire, di trasmettere loro sempre lo stesso tipo di messaggio, no? Mh, quindi... Cercare di andare al di là anche del, um, dei simbolismi ormai in qualche modo incancreniti, in cui poi i ragazzi e le ragazze eh, si riconoscono, se pensiamo alle fiabe prevalenti dove è precostituito il ruolo delle bambine, no? come principesse sempre nel, nella torre in attesa del, de, del cavaliere salvatore mosso da, da coraggio e onore. Quindi. Ci saranno fra l'altro delle proiezioni di Pina Caporaso e Alessandra Ghimenti che hanno fatto dei lavori molto belli mh, per, trattando il, il tema della parità di genere all'interno delle scuole che sono luoghi comunque ovviamente fondamentali per cercare di come dire, smuovere un po' eh, questa ottica un po' diversa. Mh, si parlerà dell'importanza fondamentale eh, del linguaggio E quindi il linguaggio come bene comune da una parte e come anche spazio di conflittualità dall'altro no? perché ormai quasi non ce ne rendiamo più conto, ma um, diciamo il sessismo che in qualche modo pervade un po' tutta la, la società è, trova la sua espressione immediata nel linguaggio. E quindi anche qui immaginiamo come, come le bambine in generale che poi saranno donne. possono avere, come dire, una, una percezione di se stesse, già solo partendo dal linguaggio, in cui tutto è declinato quasi sempre esclusivamente al, al maschile. Quindi, diciamo, mh, cercare anche attraverso lo studio del linguaggio di andare mh, di dare nuove possibilità identitarie sia alle donne ma anche, ma anche ai bambini. Eh, tratteremo di... Mh, di nuovi possibili modelli economici, dico non tanto nuovi perché appunto data la premessa in realtà c'è stato un tempo in cui, come dire, erano, erano modelli uh, che esistevano in maggioranza. Ad esempio ci sarà la, la, la teorica dell'economia del dono, Vogan appunto, che uh, sono... anni che studia un nuovo paradigma economico possibile e applicato in alcune parti del mondo. Si parlerà di mh, relazioni di coppia quindi di come poter, eh, alla luce appunto di tutto questo, mh, di come poter eh, intraprendere una relazione di coppia vista non tanto come gratificazione da parte dell'uno nei confronti dell'altro ma poter arrivare veramente a relazioni mh, paritarie dove una coppia non è tanto la fusione di due metà quindi andare un po' oltre questa concezione ma è l'unione di due individui che non devono perdere la loro individualità quindi andare anche in qualche modo oltre i ruoli in cui noi uomini da una parte ci sentiamo incastrati quindi il, il macismo, l'esigenza la, la, di, di, di dare sicurezza quindi il, che porta chiaramente a, a negare a noi stessi quegli aspetti di, di fragilità, di debolezza, di umanità in qualche modo che ci viene insegnato purtroppo fin da piccoli a, in qualche modo, a soffocare Si parlerà dei miti patriarcali quindi, e quindi delle società che li producevano, perché anche qui, la, con l'aiuto nello specifico del, della studiosa Luciana Perkovic se noi studiamo, osserviamo come la mitologia è il riflesso, chiaramente, della cultura in cui è imbevuta e osserviamo come a un certo punto della storia Uh, la mitologia è cambiata e quindi se andiamo a ed è quindi il riflesso, come dire, anche di un cambio di paradigma dove c'è stato proprio un'inversione di tendenza fra il um, società appunto egualitarie dove la donna aveva un ruolo un ruolo centrale a mitologie, la mitologia in qualche modo del tuono e della spada, quindi da da Zeus a Gilgamesh e decine e decine di altri miti eh, che hanno sostituito la mitologia anche della creazione precedente quindi eh, sarebbe lunghissimo naturalmente il discorso però eh, riteniamo veramente importante eh, cercare di capire come anche attraverso la descrizione mitologica Ci sia stato un, un, cambiamento, un cambiamento di visione, quindi uno, uno spogliamento, in qualche modo, di, de, del ruolo eh, anche della donna in favore del, del maschile. Mm. Io dico tutto questo, voglio fare una, una premessa: cioè, insomma, una parentesi che mi sembra doverosa. Tutto questo non significa come dire, sembra che sto parlando male del maschile o del. No, chiaramente significa. cercare di, di avvicinarci a un, a un equilibrio maggiore fra la componente maschile e la componente femminile insomma io lo, lo trovo mh, assolutamente necessario perché mh, solamente una società non sessista può produrre la pace e la non violenza Nel ricordare il numero di telefono della radio, in effetti devo ricordarlo un po' prima perché adesso siamo un po' in chiusura. 06 49 17 50, e volevo chiederti di eh, tornare un attimo sull'aspetto eh, della società, perché chiaramente i rapporti personali, i rapporti tra generi sono fondamentali, ma un eh, risultato del dominio patriarcale tra i più. importanti nel senso di potere e di dominio è stato indubbiamente il capitalismo quindi l'analisi di queste sopravvivenze lo metto tra virgolette di società ed economie che sono state toccate poco o niente dal mercato globale dal uh, dal, dal denaro dal, uh, dall'ordine di un discorso che ci, che ci ha portato a, e ci sta portando ai disastri attuali è non è tanto uno sguardo verso un passato che non può più tornare, ma verso un passato che può dare delle chiavi per superare questa crisi. Ora la mh, il, la chiave di lettura del convegno, diciamo o, o forse meglio il il focus principale di quello che verrà dibattuto sarà sugli aspetti più rapporti personali, rapporti tra generi o questo aspetto dell'organizzazione sociale ed economica avrà un peso più importante? Diciamo che il, il focus, quindi l'elemento centrale di tutta questa impostazione è proprio l'approccio culturale, no? quindi il tipo di, di valori a cui eh, ci si può ispirare e dai quali poi vengono, diciamo, si determinano i paradigmi che possono essere economici, eh, culturali e da lì anche le relazioni interpersonali, quindi come dire le relazioni interpersonali sono un di cui, di un'impostazione um, più generale, cioè un'impostazione Che è incentrata all'accoglienza, ad esempio, in queste culture, come possono essere ad esempio i Moso della Cina o i Khoisan uh, del Sudafrica o la cultura Yucateca messicana. Tra l'altro una testimonianza, insomma, una, un artista Yucateca verrà mh, al convegno a parlarci di, di come è organizzata la loro eh, la, la loro comunità. Mm. Sostanzialmente queste Ci insegnano queste, queste mh, popolazioni che non perdono mai di vista eh, come dire l'obiettivo della, della cooperazione, un po' il concetto che magari c'è un po' più vicino di Ubuntu, eh, la loro filosofia è io sono perché appartengo, nel senso che non il nostro cogito ergo sum, quindi penso, quindi sono, ma loro è io sono perché appartengo e questo spirito di comunità, di cooperazione... che deriva dal non aver mai rifiutato la componente materna della società, e quindi la parte nutriente, in qualche modo, della società, poi dirama la sua influenza su tutto, in qualche modo modella i rapporti economici, modella i rapporti anche poi interpersonali. Quindi, chiaramente, sono culture che non concepiscono la cultura capitalistica, ma più che altro dal punto di vista proprio della della conflittualità, della gerarchia no? in qualche modo la cultura capitalista per definizione anche un po' il, il concetto di, di, di profitto no? che c'è nella, nella teoria economica capitalista è fondata sullo sfruttamento di risorse limitate che possono essere i mezzi tecnologici o il lavoro ecco loro non hanno proprio questo tipo di visione di, di sfruttamento né delle risorse naturali, e qui anche insomma, cioè da, da, insomma da farci un esame di coscienza, ehm, né delle loro risorse umane, quindi sono società che condividono eh, anche le crisi economiche, perché comunque in qualche modo sono Dentro un contesto globale, nel senso, non stiamo parlando di enclavi indigeni, nel senso proprio gli indigeni che non vedono occidentali, ma insomma sono culture in qualche modo integrate eh, nel resto della società, ma non hanno voluto rinunciare, e continuano a non voler rinunciare a questo aspetto ehm, appunto di. di condivisione in qualche modo e in questo senso riescono ad anche, questo lo testimoniava una donna Moso che l'anno invece è venuta al convegno dell'anno scorso, riescono ad affrontare eh, attraverso il concetto proprio di bene comune, cioè lì lo vivono veramente mh, in modo identitario in qualche modo, riescono ad affrontare appunto eventuali crisi legate magari al non so a un raccolto poco poco abbondante o a quant'altro insomma quindi non so se dato Sì, c'è anche mh, pensavo mentre ti ascoltavo che c'è anche il concetto di, di limite, di equilibrio che nasce da questa conoscenza della natura, mentre appunto il modello produttivo capitalista non conosce, non vuole conoscere il limite perché appunto la tendenza all'accumulazione è, è infinito. Quindi c'è una contrapposizione frontale anche su questo piano. Sì, mh, questo che, mh, insomma, che fa emergere un altro aspetto assolutamente decisivo di questa mh, visione che noi, che noi condividiamo. Mh, I membri di queste società eh, non, come dire hanno dentro di sé l'idea che fanno parte di qualcosa che è al di sopra di loro non necessariamente a arrivando a discorsi, come dire, religiosi o interreligiosi, anche se poi sono popolazioni che hanno una forte valenza, un forte sentire spirituale. Ma comunque sono pervasi dall'idea che, che l'uomo è, come dire, in questa terra, insieme a tutti gli altri esseri viventi. E quindi per loro è proprio inconcepibile l'idea di arricchirsi o sfruttare Oltremodo, una risorsa naturale, si sentono veramente figli della terra, e in quanto tali considerano la natura, la terra, la madre terra, poi chiaramente ognuna ha la sua visione religiosa, però come qualcosa di sacro. Secondo me l'uomo, noi come uomini e donne in qualche modo abbiamo un po' perso questa idea di concepire... qualcosa, non sto facendo un discorso, non so se mi spiego religioso, però non abbiamo effettivamente il senso del limite, che non, neanche nella natura, cioè ci sentiamo sempre questa idea anche di trascendenza, ci sentiamo sempre al centro, no, ci sentiamo baricentro di tutto ciò che accade, quindi anche di tutte le risorse che ci girano intorno, e in questa visione abbiamo perso il senso in qualche modo del limite, quindi guardare a queste culture serve anche per ricordarci, Che dobbiamo tornare a sentirci una comunità, una parte del tutto, insomma, non individui e basta. Eh, ti ringrazio di questo, di questo intervento che mi sembra abbia chiarito, insomma, almeno alcune cose. Noi siamo in chiusura, quindi se Daniela ha qualche breve comunicazione da fare, se no ci salutiamo. Sì, allora vorrei intanto ehm, indicarvi il sito dell'associazione dove potete iscrivervi se volete partecipare all'incontro che è www.associazionelaima.it e poi quanto tempo ho ancora? Un secondo? <ride> Beh, un secondo, dovresti essere veramente brava per riuscire no. a sintetizzare, diciamo e... un minuto. E dai. poi diciamo che a proposito di Maria Gimbutas, volevo dirvi che è uscito un nuovo libro, eh, Segni fuori dal tempo: con il disco sulle, eh, sulla sua vita, le sue opere, è uscito proprio neanche dieci giorni fa. Me l'ha portato ieri appunto Luciana Percovic a casa. Eh, L'introduzione al disco DVD è di Luciana Percovic. Lo troverete a Torino, lo troverete anche sul sito di Psiche 2. E quindi secondo me. Da qui si può partire eh, per fare una ricerca se volete fare questa ricerca e poi venite anche al convegno a Torino, ci saremo noi che abbiamo letto qui insieme, ci sarà Alessandro, ci sarà Morena, ci saranno tantissimi tantissimi ospiti eh, internazionali e che ci daranno la loro anima e il loro cuore penso. Quindi grazie. Grazie. E grazie a tutti voi, a tutte voi e quindi chiudiamo anche la trasmissione di oggi di Entropia Massima. Siamo partiti da Inanna per arrivare al convegno di Torino e anche a dei bellissimi libri che sicuramente hanno un interesse in sé a priori per quello che dicono e quindi chiudiamo qui. 87.9 Radio Onda Rossa a lunedì prossimo con Entropia Massima.